Pro dnešní knižní okénko jsem vybral knihy o dvou výjimečných osobnostech, které prožily výjimečné životy. První z nich se jmenuje Faktor Churchill. Její autor Boris Johnson byl novinář a později se stal starostou Londýna a v této funkci úspěšně působil až do května tohoto roku. Obě tyto zkušenosti jistě přispěly k tomu, že v životopise Winstona Churchilla podává s vtipem a pronikavostí podobiznu premiéra, který nebojácně vedl svůj národ do boje, přestože Nenáviděl válku a může potýkajícího se s depresemi a šišláním, který se přesto vypracoval na jednoho z největších řečníků, politika, který se díky své otevřenosti novým myšlenkám stal průkopníkem v mnoha směrech, aniž by se přitom zřekl vrozené politické nekorektnosti a především neohroženého odhodlaného velikána, který dokázal zvrátit běh dějin. Dále jsme pro vás vybrali román o ženě, která prožila v skutku románový život. Baronka Blixenová, podivuhodná žena mnoha tváří, lovkyně lvů a paní africké kávové farmy, vyhlášená vzdělaná hostitelka, vypravěčka pohádek, ale také žhavá milenka, divoká a nespoutaná duše. Mel Streepová hvězda filmu Vzpomínky na Afriku, se dokonce vydala před natáčením do míst, kde Karen Blixenová žila, aby se dokázala vcítit do ženy, kterou měla představovat. Autorka románu Dominic de Sampern uvádí na scénu nejen tuto nezlomnou, odvážnou ženu, ale nechává zazní také hlas její věrné průvodkyně Kláry, která jí byla ošetřovatelkou, sekretářkou, ale i služkou. Otevírá před námi duši zlatého věku, kdy lidé ještě dokázali velkolepě milovat, psát i umírat. V tomto románu je v živých barfách a téměř filmovými střihy vylíčena celá bláznivá epocha první poloviny 20. století. Tak tedy to byly dnešní knižní typy. Kniha Faktor Churchill a kniha Baronka Blixenová. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu Kosmas.cz. Kosmas. Víc než kniha.